Jo anda albiztegi denen titulura irekia dutela itzi suten ura baina polizia hor bertan gelditu da hori zabaltzea abaltzea Santiago petik uber pasatzen da hura, Azalbelzak sortzen du zuri gandu da, Obe itzulara zizetorren lekura, Oriote da zine zabaltzea mugat, Beobian moteltzen da abiadura, Kamioiak tabakoa bidertzeko kluba, isilpeko legeak puzten du faktura, hori ote da zine zabaltzea mugat. Sorterriko paperak nola ezartu bat, lanera bertzaldera joaten naiz gustura, Errenta itorpenean zenbat abentura, hori ote da zabaltzean muga. Espainiako ligak nolako liliura, baiona urruti bilbo haingertu da, distantzia bakoitzak bere laburdura hori ote da zinez abaltzea ez jakiteak ez dio ardura, euskaraz ikasteko zoaz privatura, hemen ofizial da anzolik kultura, hori ote da zinez Norberak bere bide norbere ohitura bere referentzi bere, bere arrangura norbere kontrabando bere prozedura naiote dugu zinez zabaltzea mugar <totipen>